Художнє читання. Він читав гуморески Остапа Вишні, уривки з повісті Івана Микитенка, Гавриїл Кириченко-школяр, оповідання Панаса Висікана та інші смішні речі. Здавалося, на сцені не один кирпатий веснянкуватий п'ятикласник, а цілий театр сатири. То був талант, справжній талант, як то кажуть, від Бога. Не згадати Гришу пасічного, це знаєте, презирливо скривився Сашко циган. Журавель знов розгублено усміхнувся, глянув на марусика. Той червонів дедалі більше. Не дивлячись на цигана, він пробурмотів. А де, де його було шукати? І взагалі вони ж поспішали, ті кіношники. Не напускай туману в очі. Одрубав Сашко циган. «Скажи, що сам хотів. Сам випхався. Слави заважалося. Не думав я, що ти такий артист». І тут раптом Марусика прорвало.